Azken batez, beti egiten dugu, baso gaineko muñora, iluntasunetik argirako esperantzaren lehiora. Otza izan arren izerdia, larria gure iagora, noiz bait nola bait espero dugun zorionezko gerora. Patxi, ezkiaga. iuene itera Gaur, libera da denen historia Heliuak bardintzen handi jipiak Gaur, kantuan, arituko gara. Kantuan, baina itz lauz. Gaur, gaur, Neurri eta molde jakinez. Bertxoaz, hernia raditzez, osinaldez, aurtzaroaz, ametxez. Aratzikartza baletaineko araizte girekin. Hori bera gaten eni bak barri zen lan baina aurretik argazikamerak eta bolalumak hartu eta argazkiak eta idatziak egingo ditu oba xạbiria mieta orain eta hemen itakanguntari oh, Kaixo eta on gettorri itakara bardinzen hititzaen ahot Hoše eta ekaitz goikotzea, teklatzen mailan eleder. Liren dañeko zure pasajea. Adio jaren matima Gaur kantu eta kontu, kontu kantari. Bara sem direne Ista asia Zorazian Iri zarrbat Lertuzi zeidan Atzo Shabelian Atzo egin zen egin zen Amex bizitza. Azo. Nik ez dakit gaur atzokoekin zen edo erein egungoekin. Onena, galdetzea. Atzo. Egunon, Jose. Egunon, bai. Zer dakarki guzu? Atzokotik, erein edo lehenagokotik. Bai, izango nuke desgraziz, e, aspaldiko urteetan, ba, ba, bueno, eguneroko horretan, hortxe e, ditugun, irudi ogoltzuak, irudi krudelak, eta horietariko batez, hortxe e, geunden e, gaue aldean, albistegia e, entzun nahi horretan, eta ikusi nahi horretan, eta e, ba, bueno, ba, hola hasi zan, eh hasteko ba izan sekulako zuzko bola bat eta eta aldi berean eh e, izugarrizko estandarekin, ez e, irudiak eh generamazana e, siriako gerrara eta honekin lotutako irudi bat e, dakarretez. E, garra madarikatuak e, minie, besterik e, nun nahi rausten dutenak eta irudia, ba, bueno, irudia aurreko baten hori izan ginen patxizu bizarretar idazlearekin eh ordiziko irakurtaldekoak eta beak erakutsizigun zigun e, bueno, hor ba, refuxiatuguna bateren batean eh ateratako argazki marrazkia eta bertan ikusten zen e, eskatila bat, ez 11 ama urtekoa, bere gurasoak eh e, gerran sirian e, e, galdutakoak eta antze ez jarri zen e, marrask bat bere amaren siluetan irudikatzen, marrazten eta halako batean bere onietakoak erantzi, alde batera utzi, eta non ikusten da bere amaren sabel, ama, hildadagoen amaren sabel barnean barruan sartzen ez, jo, benetan irudi gogorra irudi ikaragarria eta nola baita bueno, erakusten digutenak e eta ba, ez, ez gure agintari bai politiko, bai ekonomiko, en, e, buru gabekeria, e, bioz gabea, e, eta ez agintari nabakarrikan neurri, beste neurri baten, eta beste maila baten, gizati, gizateri osoaren e, ardura gabekeria, edo, eztakit, ez, e, e, neurri hundi batetan, halako e, egoeran aurrean, e, pasatzen ikusten ditu, ikusten jarten geranean ere eta beste zer gutxi egiten egiten dugu ez eta egiten dana baino dezen egin genezakela ez dauketen inungo zalantzarik ez e, alako egoeraketan nun nahi ematen direla e, hori ez e, ekiditeko, zaiesteko eta ez dakit arazoen aurrean ba beste beste jarrera batekin e, konponbideak konponbidea ke bilatzen hasteko e, ja garaile ez Aldi berean, argazki eta irudi gordin eta esanguratsua, beste behin, irudi batek, mila hitzek, baino esanguran handiago izan dezaketa ala, e, argi irakusten duena. Ba, hi, eta bueno, bueno hi, bapaten, ba, iru hi, hitzekin ator, batetikan kamuts, beste tikan zinkurin eta erdu, azkeneko bi hauek, e, patxizu bizarretaren e, laranjak e, zaborretan e, liburutik e, ateratakoak, Eta kamuts, ba, inkustu ere, partida ikusten ari nintzela, ba, Xabier Euskitzek alako batean nun ezaten duen, ba, e, aurrelariak e, kamutsi bilizala, ez, e, nun bait ez zuela distantzia ondone urtu, ez zala iritsi eta ez zuela zuzentasun, ez, eta zorroztasun, ez, e, e, erantzun, edo jokatu, ez eta eh, oker eh, jardun, jardun zuela, ez? Eta, bueno, irudi hau hor eh, jartzen zon, xairrek eh, pilota partida batetan, baina, lehen komentatzen nuenakin ere, ba, bueno, gizateriak ere nik uste kamuts gabiltzela, ba, ba bueno, ba, hainbat, hainbat eta hainbat injustiziaren aurrean kompromisozko eh, jokabideak eta eh, hartzen eh, asmatzen ez degulako, ez? Eta batetikan hori kamuts, eta bestetikan ba hortxe daukagu zinkurin eta erdu, erdu etorri da e, Bueno, Patxizu Bizartaren diburua, e, oso liburu ederra, Irakur Erreza, hor e, kokatzen du Egipto lurraldeetan E, eta bueno, irakurtzen rx eta nonbait bueno ba ez zer garbirik e, e, uzten baldin badigu daba eta esatera dator ba, e, e, amesteko gaitasunik gabe e, e, bizitza Bea asko galtzen duela, ez asoz ez bizigarriagoa egiten dada bizitza e, amesteko e, ilusioa eta gaitasuna e, izaten baldin badegu. Hombre, ametxetan utxik, ametxetan bakarri gilditu gabe, gero ametxoiek, e, e, e, ez dakit, e, gauzatzera, e, ekartzen e, jartzen baldin bakera ez? Nola baite, ospin eta piparra, tagatza, bizitzarenak, ba, neurri batetan e, ametxa dela, eta bueno, nahi dizuet pixka bat, e, pasartetxo batzuk, e, irakurri, ba, ikusteko e, oso liburu ederra dela, eta, eta bueno, ba, animatu denak, E, liburua irakurtzera, ez, lehen aipatu dut, e, laranjak zaborretan. E, e, e, bertako protagonista karabino, karabino mutikoa. E, bueno, oso amezlaria eta zaborra bilzailea ez, e, musulman e, gizarte batetan e, gutiengo kristau e, zan bera ez. E, kristauak e, gutxiengoa ziren e, gehiengo bat e, musulmanak, ez? Eta leena aipatu bezala, ba Egiptoan, Egipton, e, eta Alkairon e, zehatzen da, ez? E, ematen da hemen kontatzera datorren e, historiok eta kontuak eta, ez? Berritu ditzagun kontu zarrak, haiek gu zahar berritu geitzaten. Eta placer baduzu Zoaz adiskide, zoaz basamortura eta zenbatu. Zenbatu hamar mila ondarrale eta zenbaketa amaitutakoan egin kontu ale bakoitza urte bat dela. Pentsezazu orduan duela hamar urte Sahara zaharra hoian euritsua zela. Oraino basamortuan nemen hemenka lakua zeuude. Lakuak bai. Hala erakusten digute fossiek eta gero, antzinako gizon emakumeek kobazuloetan egindako marrazkiek. Zoaz orain, adiskide, zoaz berriro ere basamortura, eta zenbatu iru laumilia ondar ale, eta egin kontu iru laumilia urte direla. Baina, zatoz orain, Adizkide, zatoz nirekin beste horren beste urte atzera egitera. Nilo Ibaia bezain historia luze eta ederra ezagutzera. Nilo Ibaia genkotzat zuten gareiaren berri izatera. Erdu, zatoz, ipunen kampo aldean egiten baitu. Otz, otz, otz. Jakob patriarka dugu abia puntu eta abia buru. Baina ura etzen egizton bizi. Kanaanen baizik, ipar aldera go. Amabizemeren aita, Jakob, amaikagarrena zuen, Jose. Jose, bai, Jose amaikagarrena eta kutunena, gure historiaren protagonista lehena. Zatoz beraz adiskide, erdu, orain nirekin eta zabaldu belarriak. Eta bukatzeko beste hauez. Egin dezagun beraz, bi mila, lau mila urtea atzera. Fiiu, fiiu, eta entzun dezagun lurraren sakonetik datorren norbaiken haienea. Horra hor, Jose. Horra hor, ameslaria. Ames, la, ri, a, a, a. Zatoz adizkide, zatoz, eta entzunan aiek inbidiaz putzura jaurti duten joseren negar zotina eta zinkurina. Baina horrekin batera, horren gainetik zuen zuten alako zarra bat, alako astrapala bat, eta gero eta horbileago gizakin oiuak eta gameluen marrakak, Joseren anaieek ere entzun zituzten noski eta karabana bat bistatu zuten ejistora usaingarriak ukendua eta migra zeramatzana luze gabe pentsatu zuten anaia hil baino horrezutela bidaiariei saltzea anaia urrunera eramatea anaia begien bistatik altzea Eta egin zuten, edazilarrezko hogei txamponen truke saldut zuten Jose. Gaitzer di gutxien ezgaztea ez baitzen zuloan hil. Her, you know crazy, why... Beraz hitza itza ba, bueno, batetik amuts, eh? e, zuzentasun, zorroztasun falta, e, bestetik zinkurin asperena eta erdu etorri. Gaur patxizu bizizarretaren irudi eta hitzak Joseak ekarrik. Euskarik askoxe? Ez horregatik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 ameslaria zen eta ametz egiten zuen Amets egiten zuen bazekilako bizitza osoa zuela aurretik ametzak egi bi urtzeko eta dut ki bazekilako oraina zuela, etorkizunaz biluzteko. Eta guk etorkizunari txaron beharri gabe, orainera ekarri ditugu, bi ameslari. ameslari, kontatzea eta kantatzea gogoko dutenak marne jar suaren negarrez jutsitago egun honetan getorri itakara eunon eunon nix zuek aurkeztea baino nahiago nuke zuek elkar aurkeztuko bazenute maler norda zuen alguanduzuenak Bueno, gabiriko aratz, eskolatio txiki-tsikitatik ezautzen geha, da bueno, jende ugarik ezautuko du, eta ogeita urteko mutiko sano bat, <laughs> sako du. <laughs> bueno, hor, datu bagaizki esan du, txiki-tsikitatik, beha txiki egin, nire beti, handu isan marraizak. <laughs> yes. eta bai, loinazpen ez adotu enduen alkar, eta bakit e, bertso eskola ezberdinetan gebiltzen ordun, Eneko besaien dani ortizin da gero juntatu ginen eta beti arman ona eta mutiko sano sanoa haratzi garza eta eneko iztegi egun onetan gitorri itakara berdin eta dut kizdu nazienustenai <coughs> eta gaur egun gero eta ohikoagoa da Izenaren atzetik bi abiztenak irakurtzea edo entzutea, baina zuen kasua berezia da. Zuek haratzik hartzabaleta eneko areiztegi bazarete, baina potxo eta korta ere bai. <laughs> Nundik, <laughs> potxo? Potxo, bueno, <laughs> nik uste diat eh, anaiek hartako motea dut, eta potxo loz jamarra beti izaneok eta orti iturriko alapintzatzen diat. Bestela igual uakarri beharko dio bezplikatzea, zehati idan. Eta korta? Nere kasun bizina izen baserri e berri da, da bueno, ez izenarete hitzeko korta berri luze-xamarra hitzen zanez, gutzago oso egoki ez gaina, <risa> ba korta txikitatio ala hasi zen, da hori gauzaigu. <risa> Zein da zuek zuen buruaz du zuen lehenengo oroitzapena? Nun, zertan hori duzu ez zuen burua? Bi urte zenit justela, edo... Zer egiteak ursatzen zitzei txikitan? Zertan pasatzen zenuten denbora? Jola zen, nik ustez pasakoan duela denbora. Hola, <laughs> rekordeko antxe hola esateko, baina, bai... Launartenean ibiliko ginen, no? pelotan, eo, fugu, lehen, Bai, holako, gabirin... Bai, nik dauzketan rekordokori, jolaseko batez... Launa harteko eta holako, hola sorita mateze bai. Txiki-txikitatik izan duzu eprezente bertsoa, etxean, inguruan? Bai, bai nik uste bai, ez bai, oire izan lehik, e, ibarrek urdo bat, ni umeumetatik e, osa handa etxe asko gude ginen, eta hane bertso bat betik antako zion, puntu erarri eta eantzungo otek, eta nion eantzungo asko baino, bai, bai, bertso zale, etxe bertso zale, ala nik uste, eta bai. Bai, gure etxene betidan ikon da gafizioa, bat eze haikek eukido gure etxene gertxotago gafizioa, eta txekitatio eukideu bai Gertun, alare akordatzen ez txekitan ez zitela ez sortzen Bertxo, baino gertu meintzet bai txekitatik izan degu. Bertsolariaren etxean bertsoa beti dago presente, beti izaten dezue Bertxoa kantatzeko nahia, zaletasuna edo gelditzen ere badakizue. Kantau ezteo askoetan, e, zera, e, Bertxo Iboruz izketan atiubai, bertso Kontuk eta txapelketa Iboruz, da baino, kantau nik uste gutxina Bertxolari gehien daun lekurien dala. Bai, bai nik etxen gabonetan da olatokau izan zaitu, baino gaina etxetik kanpo baino gehio kostazen zait, etxen kantatzea. Ez da gizatu izan guam, ba, baino, bai. da ez daugetan zaitu daun nik kantu kantunaitzeko. Aldatzik aipatutuek, eh hasi hasi bertso eskola ezberrinitan hasi zinetela, eneko behasa ingon eta i hi... ordiziakoan ordi nola emantzen uten bertso eskolarako pauso hori. Nik recuerdo e, osa eh osada taizeak juntzela eta Bizente Orosti izan ordun irakaslea eta astelen baten ba oker nei bertso bertso eskolan hasi jar nola, ba gende asko ba musikan da Pelotan da, ziko zan da, ni bertso eskolan, eta ala honintzela lehenengo rekuerdoa izi eduket. Barrena, hauren da, oso bat egin honintzela, horretzen ez. Nerekasun, bueno, laun bate badeu, afizioa badeukena, eta behak askotan eskolan da, itzeginen alkaerrekin, ola bertsootan da, pixka, da, ola, behin, ba, haitju gendun, behasainenea, azteko ziela, bertso eskolaak ina, ba, ala animau ginen, hau tza, bio jumberdiak, probaita, ba, alas eginen. Orduako bertsoeskola hurbiltzeako bertso hausatzeko lain bazineten edo... Mm, ni ez. Nire ez, ez. Sortzi behatzi urtekin hunituan da, ez, ez. Gustau, bai gera da, papelen igual, zehoze baina... Bai, nire hori ba, launa artean zehoze biton toberi baino, ez, sola osatzeko gai ez. Asi eraiek nola hori hitzen zein ariketa egiten zen dituzten, Zenba denbora pasatzen zenuten, gaia jarrita bertsoak handatu bitarte, Ordueteko klasea izaten zen, eta aseran ba hori herrimakein, eta gero iala uinekin e, bertsoa sauz oztiko txikin, da papelen hori, eh? Eta, eto, zenbat, igua klase osoa bertsoa ditzen, baina, olako bat, ahi? Bai, gure asiran hori aratzeke zandonera pixkat, papelen, da herrimakein, da hola? Ta gero ja kantuna azteko, ba, lau honiekin, daola hola baino bai denbora, buf, ez da gitu, hantxeak korda baino nahi zeiten, baina odesentez. Ašir hartan zer egiten zitzaizuen, zailena. Behar bada bertsoa bukaeratik pentzatzea? Bai, bai, bai. hori bai, bai, bai. nik uste gehienai, hori kostean zaila entenditzea, agar zekatik ima herdean, klaseke ematen dizkia, eta bururkoa ikamdu horidek. Bertsoa bukaeratik pentzauta azteko zehari, idatzi nea. Ta irakasleak esanarren, ez? Lehenengo bukera pentsatzeko seguraski inertzis edo, ez? Hasiratik hasiko zineten. Bai, bai, bai, bai. hmm. Oianeko pagoak lai. Bideratu ziruelai Oztadarraren ariam dira Irurak pausatu nahi Irurak pausatu nahi dirago... Zortzi bederatzi urteko mutiko txiki edo ezain txiki aiek? Gaur egun hogeita bi urte baduzte edo betetzear, eta errez egiten dute bertsotan. Errez eta gaia jarri ordukuko tapa erantzuna. Baina batzutan egunaren arabera izango dira egun hobeak egun txarragoak eta galetu nahikonizzueeke gaia jarri eta bertsa bota arteko tarte horretaz nola bizidu horari bertsolariak Bertsua errez baldin badator ondo gusta baino ez baldin dakarzu ezer sufrikarioa aatza izaten da. Hor askotan esaten da da kirolean ere burua behar izaten dela, hotz eta fuerte ezta. eta askotan lagun baina etsaile ere izan litekela. Askotan bastko zit zuuen brutik e, isiltasun uneoiek astun bihurtzea edo zuen buruari izatea hasi e, berazzuket. Hmm. nahiz eta arrazoi indartsurik ez izan, Bai, hori izaten da gaie esan da igual buru zuri, ze esan ez dakizula eh? eta ja ikustezu denbora urrea, urrea, eta bono. patxala otatare, benga, otabarra zeok eta isilik ezin gau bintzet. Txapelketa garaian, bertxolari askori entzun edo irakurri izan diet, lehenengo bertxoti jakiten dutela nolako eguna izango duten askotan. E, gaur eguna badet eta seguraski ongo, ondo jungodek edo buf! Burua lan borro nahiko lan e, izango diate buruari usten edo ez saioari Mai. baleko mailan egite. N nola asten dan, gauza, nik uste dute, fuolen edo pelotan daienak, nola asten dan, ondo asiziko, betire eutsiko diozu edo, bueno, baina gaizkia asiziko lanak izaten di guelta amaten. Eta buelta amatea lortu izako, garaipen badek hori. Zuek zentzu hortan, e, buru indartxuko, zeate? Bueno, indertsukok ez tagit, Pishu. ondo hastek behintzen nahi askola honetzen dit ez tagit. Betire lasaitasun bat emateizu, da indertsuko gertako bizantzaitu latrake, txasi, eta bueno, gero urrengo gaiekin pixka buelta eman, da bueno, kolpeti buelta ematearen kostatzen da baino pixkanak abintzen senzazio obek bilatzea gertako zait. Zentzu hortan, agurrek ze pixu dute? Agurrak eh, garrantzitsuak dira, agurra pentsatuta eramatea gustatzen zaizue, naiz eta gero behar bada agur hori ez zuen kantatuko. Ba, ni agurrekin pixka zehile horrez jamarra ganeo, eh? askotan aztu ditzizei agurre, agurre kantao behar deo, eh? da, baino etxetik prepauta gutxitan, baino, bai, agurrene ondo inezke hore, beste zehaba, beste, lasaita sumatazkenen nerviok lehenengo bertxortan askatzen ditu guaita. Eta, agurren gehauzkio, ja, buf, sinale txarra da egurik. Bai, nire zalea naiz etxetio prepauta ematekoa. Alare naiz oso abile sentitzen agurre gehiken. Askotan bestena gaitu da inbidia sentitzen dut. baino bai, bintzat nerea pentsauta eman, da guztaren zait. Gero naiz eta behar bada, momentuan ez beste zerbait buruatu, bai. testu inguruaren, liroaren bai. arabera, eta behar bada bigarren hori bota ez da. Zerbait pasada na edo, bai. bai ni Eskolan ikasketetan eta nolako ikasleak izantze ate. Eskolara gustora joeten, zineten mutilak izantze ate edo Buelta u gusto hago. bueno Eee, zizango guba, amaitzen aiko eta. <risa> ez, bueno, ikasle txarrak ez dut esango nik, baina bueno, nagisa marrak igual. Bai, nik eskola ez dut oso guztokoa izan, horratia zenitzen goi mailako batein da buz, ja neel buru ezan eskola bukauta aldan azkarrena lanea aztea. O, bueno, gero behin jundakon ezkendun gaizkire pasatzen, eh? Hori ez. Betire, login azpegara hiendaniakotzen naiz ba, Gironaren dukela, ta hauek eh, segura aldeko, eta Zehama, Gabiri, ta ondo hiltzein jelabda. Ba, ez, holako gutzatetzen zu fekarioa jutea. Gakitzo ba, no, ze izaten den hola. Zei ikaskaitan, moldatzen zineten, guztoren, ondoen? Uh. Ba, ni letra tako zean euskera, ta historiatare bai, bai... Uztatzen zitzaian kontu egizatezien da olakotan. Bani bukaera aldea igual beste zenbaki aldeko kontutan obeto biltzen itzen. Da, bu, bateze inglesa eta olako gori zien gutzako tortura. <laughs> oi, pu, oso aizki. Eskola gara ian eskola reutuen ere bertsolaritza lantzen zentzen duten? Ez guk ez. Eh, ba akite loinazpen gu baino eh, zera, edade bat zarragok eman zuela baino gurene eh, txan izan. ez. Ni Segura nintzik ez dut, baina gabirin ez? Guri dut zitzaigunto gau ez, orduan. Orduan antzu pausoa nolabait, etxeko zaletasunetik edo, bai. bertso eskolarakoa. Bai. Eman zenuten duten, gaur egun, e, ba, umea gehienek edo gaztetxo gehienek duten zubilan hori hmm. ba, pasatuta ez da. Bai. Hmm. Gaur egun bertso nola bizi duzue? Zenbat denbora eskaintzen diozue? Ba, desente, nik uste dut bai. Ba, azken nene, gaur, bertsoi gabetekit. Imaginako nuken gure, ze asten behin gehatzen geha bertso eskolako, ba, uste unetan edo horak gehatzen geha eta lagun arte bat nik uste dut e, inda okula hor, eta gero, azte buru, de gente tan hemen ingurun suerta handi dauke bertso saio eta bai nik bertsoa ohantzi bertan gustoa da pozik nabilen zerbait bai bai ni ke denbora de gente askotan neu kantatzeko bueno denborakinda nai baino lutzilosh kancenio baina beintzet entzundare asko ta bai, beti sí. presente daugena beintzet bertso bai. eskola ipatu dek haratz e, zer dek bertso bat zuen bertso eskola nolakoa dek zer rei jendek Berrio eskolara hurbiltzea izenean, astean behin esandek, ustegunetan mm -hmm. biltzen ziatela eta han bildutakoan e, zer egiten dezue. Lehenengo ordulor den bat izketan, e, astean da aurreko hasten saio batean badago kanta beldin badu ari buruz izketan, hontan erniarr gaitzi buruz adibidez eta eta geroia ba libreren parea vueltain eta gero gaieekin eta launarten ondo pasatzeko mm. modu bat, ikusten Txapelketa garaian, bertso ezberdinak izaten dituk? Bai, nik uste dira bai, eta gaina saioa gehotak eztu, aldien badao hendik, eta e, ezberdinak izaten dituk. Bai, gehio izaten dira txapelketako gaiek eta horiei buruz, bai, hmm. bai ezte giro eguala izaten, e, prasio hori iziok nik uste dira. Horrera biltzen dena ditza, entrenatu izaten dira, bai. ez? Entrenamenduak. Bai. Zein zu biltzen zeate? Tanun biltzen zeate? Gabirin normalen, azken aldein bintzete, osin alde elkarten juntatzen gea Eta juntatzen geha, zeain ez, azkeneko dodenbora tamitzea, tapia atondarra, eneko. Eta gero, endika irratza balda gorka maiz batzutan bai. Eta gero, tartemen iturri ere juni zanua lehen. Eta hmm. hmm. lehen ja, e, ikerdare jute joan, iker ibaan da oieke hmm. jute joan. Eta sarri gire bai, baina ba, oieka espaldi. artarako bizi. Bizitzan tan ditudan el buru guztiak ez tira ezer lortuz gero zurekin kompartitzenez baditut. Aratz, nolakoa da eneko bertxotan? Ze bertxokera du? Okurrentea nik uste dala, e, askotan e, danga botako dizu, asko espero gabe, txorros txorros botako dizu, hundokoa. Baina nik... E, Ikera rimiresten detori, e, takat, botatzen dizu, eta humorea ondikoa nik uste dala, eta gutxina uste dane motatzen dona, hala ino gesperaztuan don... irterrea. Bai. Eta aratz? Ba zen fuerteare, esamenuko umorea dala, golpea ondikoa nik uste, eta jendeen ahiatzeko errestasun ahondi daukena. Bai, errez ahiatzena jendei. Zueke konstitiente zeate, humoreko e, bertxularik zeatela? Bai, nik uste, ba, itz, mm. bai. Or, da, bai, bai, bai, bai. Hori konstiente izan da, iten dezu, ebertsotan. Bai, nik geien gustau edo, ba, talantzen dan zeare hori idala nik uste. Ez besteak entu gabe, bestene, bueno, ondo inizkeo, lan politiake irten izan dia. Bai, humoreko gai bat entzun da, nio ja, lasaia eroso osenditzen ez. Ja, oso zerioa baldin bada buzpixat, ja, irten bideipeko tunelua ba bezala ikusten detor da, baina, bueno, humorea ganen beti, eroso. libreen edo jaialdiren batean edo beti izango dezue joera seguronera humorerakoa edo ez zuek guztoren eta erosen aritzen zareten horretara jotzekoa txapelketetan bestelakoak izaten dira kontuak izaten dira humorerako gaiak, mm. e, seriorakoak, sakonerakoak txapelketa gara bereziki saiatzen zeate e, behar bada sakuneko gaiak e, serioagoak gehiago lantzen Bueno, bai, bai, bai bai E, tokatzen die du gabe, e, a, normalen, amarreko txikik, eta, hola, e, seriose amarratik juten dienak, eta, hori lantzen die dira du daik ez. Ba, bestek lantzen die dira, bezala bain honi, du daik, hau zuten, humoreare e, txapelketan e, sartu lehen eta, azkeneko txapelketan ikusi da, baiet, ba humorekin e, sarri batek egin dituen lanak ekartzelan, e, beharrak ba, izan dira, eta... Bai, nik uste dute badala beste aukera bat. Zuena apostua nolabait hori e, izango uke, e, gai neutroetan edo elduleko ezberdina dituzten gaietan ere, humorera jotzezta. Bai, nik aldala, bai, zehatik ez bai. Bai, bai nahi bere azkenen gaina uste bai. dut, ikusten bada ba, aukera txiki bat, umorea jotzeko, nola ondona bertan sentitzen gehan, hau hartzen deula, iruditzen zaitu. Zuen Bertxo Bilbidea nondik norakoa izan da? Bertxo eskola nasi eta gero eskola hartekoetan parte hartutakoak biok. Bai, bai. Ba, taldeka bihok batea bai, nire horretik mm. bi, e, bi urtetan Paul irureta horien eta German urteak in, kantauta eta gero... Akartzen hasi... Mikel Horia... ...i Paul... Paul dani. Bai. ...eta gero ia amagostetik hemen sortzira, banakare... Bai, final pare batetan, oh, iru usteia, tetzeket. Bai, ni gero banaka. Bi, bi, ni bi finaletan usteat, nire finaletan usteia. Nire bi, banaka ase ginenen, lehenengo urtean, da gero azkenekon oierak, azkenekon batea. Batea azkenekon, oideak. Horre eskolartekoetan, behar bada, behar txoa gutxi xamar. Ez, kantatzen dituzue, ba. finaletan, eta... Bai, behotzea goia hmm. <laughs> ba. Eta gero izaten da ezta da, behin mezortzi urte edo eskolarteko garai hori bukatuta, bestelako sariketetan, asten zeate barte hartzen, bai. eta hor, nabarmentzen ere ari zeate, bai, osin aldean, eta orain berriki biok, herni arraitz sariketako finalerako zehkatuak izan zeate, bai. zorionak bihoi. Eskerrik asko, bai. Bai, hori, azkenen hor, eskola osinaldea eh, osin aldea, osin aldea edo, sariketata aldea, undi dezok, bertso kantidean, makarrik. Baina, ninguztet, ja, Guk eh, bertso eskolan egin ofizioak eta mm. deusente orduan eskola bukaera bukaerak eta meintzet eta golpea etzala inbisteko izan. Ze batzuk, saizuen jode, goen dara bila eta egin eskola hartan bost bertso kantatzen eta orain e, igual dozenati ati gora eta bai aldea badau. Bueno, guk uste gara irunen garela goentxe mm. ba, e, bio finalen eta haure osinaldeako o, kanporaketan zaidau hasi bai gustau bai hor gero kantitateetia bertere gaietan dare difentzie biskat da, eskola arte gero ondorengo sariketata o bueno honek esan domon aurretiorea aitzeginen da baina bet golpe hori etzan gutzako hondie izan no, baina arte bet hondo hutsaigu bukeratik hasiko gara erniarraitz sariketan oraintze parte hartu berri duzue eh? kanporaketetan, 18 bertsolari seina bertxolariko iru kanporaketatan, eta lehenengo kanporaketa aratz, ik ikiorrek irabazioan, eta zuzenean selkatu aiz finalerako, martxoaren amaseian jokatuko den finalerako. E, nola nola joan uan e, so, kanporaketan? Oso ondo hunan ikustu ditu, e, nerbioz, eneoan hain nerbioz, eta ez gutxirez erdibideo bat bilau behar dola uste ditu, zailetik bilatzea, etxoguresko nik uste ditu, jaiatxaldean, eta ni oso La sai edo, bueno, honituan, eta iraitu zitzean bertxotan, ba, ondo gainitzela, ba, guztu gainitzela gaina eta hor ba, nun bai beharko nola esatezien, katsela biden, eta ba, oso guztua, gainitzuan, nintzaiokin. Ba, e, gaiek iraitu zitzean ondo, gai hona ziela, intzeiken, ba, gaiek asko iten duela nik uste deat, eta, bai, asmago gendun sensaziokin, bai. Kartzelabideen hor nun baita, ibili beharko nula entzundakon, kartzelako jarrera zein izaten dut, eutxi edo eman? Niko asko nioan kasu iken horri, eh? egi esan bai, bai, bai, igual hala izan dut, baina oin egin imerdi hau, baina uh -huh. egi esan kartzelai, beti bildurre edo, bueno, ez tek nire fuertena igual, ba, histori bat osau behar dek, eta irristara ditzen ba dut, eh, eta esan nian, ba. Oine, Bi kobertxo, bertso eh? Eta tapa, ba, bastante onak, Joan, bai. Pototxoadeño menial, baina bueno. Eta Eorrik, e eh, neko fermuzrendituitzean, eh, pasadan asteburuan. Ba, ondo egin izan. Saio aurretik ikusita zeintzien kantukidek danean inundu ino pentsatzen aurrena ingononik. Baino gero ja saioa has eginnenen ba ikustena jendea etziela bere hobenen da ba. Neu eroso senditzenitzen. Eta hori, kartzela hartzela iau inenene, ba ikustenian batek, ba, hau gaizkin zola, bestek, ez da izetua, bono, ni konformenuan indago gein, eta geho bukaerare hona eman genioan, da azkenen ondo. Elkarren zaioak entzutera juten zeate? Normalen bai, baina ni lehenko nezinia hojun, baino, zadibia hungo nauko, sinaldeko zea, guztatzen zaiak, bestek, azkenen mertxo eta urren guazten jut kritika ez baino, eh, daiteko zioa deite gore oi ona izatendek. Hmm. Ertzeskolan dailtzenak e, jotea dire saiotata ta, ta baito homen hori izan badu eta ahora ta, bai, oi onadek. Hortan ba saiatzen ziate kritikoak eta zorrotzak izaten zentsu batean, e, ba behar bada hemendik heldu hmm. bai joan ideia gehiago izango ituzke edo Bai, nik uste da ba. bai, ez da gaina oi oso ona dek, hmm. e, azkenen ba beste gen e, ideak ke ire okurrituko etzak nabitu. horti ba, ere intzikiam baita. Bai, hobetzeko, bai, baina, hori ikusueerde azkenen gaizki egiten dana, ondo indekena, ba. ondo indekoi esatea ondo, baina hobetzeko bauna azkenen asmau ez teken hortan dugu. Konfiantza bazuki auta, no, ba, estudiatori ba, ba. daunekon. <risa> da. Erni arraitz, sariketako finalaren aurretik enekoik ik, esan duen bezala, zaldibian kandatuko dut, kosinale sariketan. Hmm. Desberdina dituk, bi sariketak, zertan dituk desberdin? Bueno, hazteko bat osinaldeko falon doren da maik giron izaten da, bestea izan zian ja saio formatu gon. Gero lan alde tío, ba, oso antzeko ditug. Eta esan honik, bueno, difentzia ondina batez ze hori formato hori. Baten, baigande atxalde bat, besteen larun bat ga, e, gau baten. Koplakeuko eh, bai, ditug. Bai, difentzia lan nahi daokionez hori izangoek. wek. Bai, difentzia ondina hori, formatuna. Lanetatio ez dekola, aldaketa hondik ongoz. E, formatu bat, este aldatzen denean, e, jarrera ere aldatzen da, bertsolariarena Edo ez. Hombre, nik uste bizkat aldatzen dala. Oain, ba, bitane azkenen saiatzen egokantzeko deni. Baina ba, betire, afari, giro baten, ba, hori... Ba, Laun harteko giro bat gehio ez da git. Aldarte hobe. Bai. Iheneko, probatu aiz, osin kantatzea zer den balakik. E, finalean egotea zer den, aurten ere seguraski harako lana egiten nahiko aiz, bertan e, egon nahiko dut, zer berezi osinaldek, zerdek dik iretzat osinaldek? Denek aipatzen, hmm. aipatu izan diagu, ankantatzeko zoria eta zortea izan dugunok, beti aipatu diagu osinalde oso berezia dela. Zer dik osinaldek? Bai, bu, gutzago entzietu hantxe pareko saioik, ez da ingur haure, ez tegu ez Ba bat asteko beintzet eotenan giroa, soziedadea gainezka, hori gutzako holako soziedade bat betetzea bertsogaitzeko hori oso gutxitan ikustenek. Ta gero eotena jende ke edukitzen errespetu bertsogiko ta emate izuen erantzun eta baian ikusten gauzak nahi beintzet ezaitola tokia askotan dogou. Ikaraz txiki txikitatik bizi izandek, osinalde oso oso gertutik. Nola bizi izan dek, ikusle ikus eta bertan partea ide bezala? Bueno, izan eh, ba, dut ikus lebezela txiki-tsikitatik ikusi dioan eh, ba, guk antolatzen da ber, gertuko jendea eta gero pixkanaka-pixkanaka gure sartu dinutzea no? eta er, ikusle lebezela umetan neok, eh, ba, nilaan, eh, zuenene, eh, neok, da nien kortzen nioak mire esmenez behitzen kantatzen zuen nien kortzen nioak, iban urdangaren da... Sania bestuz zain da bertxo da Bai, bai, horrekin agerratzen auk eta ba, Miresmen ez dudaigabe eta gero ja behin bertxotan hasi ta ba no, ba, eskolarteko garaio da, ba, ba, unen baten e, kantatzeko txaropenak gineu ba, polita izango da ba, han e, kantatzea ta. Gero ja iauzanen lehengo bi urteetan e, ba, bueno, ni Joan ba, beste gehiu izan Joan eta eta azkeneko ja biogotea gaina astirin e, pasagin nintzen da... Ia, lasaitu bat esango diatz, ba bauan e, bat amez bat bai du ekes han kantatzea eta ba pasaze banitz ere ba bueno ba bai baino bueno bai alaberko zian eta eta gero ia pasan itzenean ba nik usteak e, nerbios neola bueno no bueno, baino E nola in nere saio ikonenena, baino gozaunean jenden berotasun hori ta ba, ba, beti oroitzuko diean saio bat izango dek, bai. Hmm. <gülüyor> Aurten estek e, bertan kantatzeko aukerarik izango, 3 3 e, ekitalditan edo 3 urteetan kantatuaiz eta baldintzetako bat hori izaten dek. nola biziko dek, sariketa. Ba haorten, e, izango nok seguro asko eta ba Ba, beste erabatea, baina, bueno, ba, sariketan beste lan baten ba, antolatzen da gai jartzen ebiliko gaitzuk, eta beste lan poliz baten, ikusti da, bertso doken e, lan poliz bada dala hori, antolatu sariketan antolatzea, eta betidanik ala jaso diokuk antolatzen da, nierriko e, sariketabadek, nahizta iru e, kanporak eta kanponein, baina saretuta daun e, sariketabadek, badek eta Ba, aurten biziko dia bestera batea, baina ikera izango dugu aurtengoare. Seguro, nio. Aurtengoare, lehen aipatu deun bezala gainean dèk, eta pixkate atea aztertu ingo diagu. Hmm. E, Zenbat kanporak eta izango diren, iru, haipatu dèk. Enun e, hasiko dèk, noiz hasiko dèk, eta jarraipen anun emango, vale. emango zaiok. Zaldibin hasiko dèk, e, martxon amarren, osin berde sarik eta, txitzitzaiok, anjo isepanen edo etxendek. Eta gero astirin amazazpin, eta... O eta lauen e, argi berrein. Eta hortati pasako duituk. Sai oak lehenengo eta bigarrena. Eta gero ia haste bete guztetan dugu. E, aste esantuko pazko, hmm. pazkoa. Astea, pazkoa urrengo izango ikedua. Eta apirik jentzazpindek e, finala gabirin. Bai. Hemen zortzi bertxolari. E, Kanporak eta goitzean seina. Eta lehenengo biak. E, Ozin jaldirako direnak. Eta goi herritik gengo dituk. E, Eneko zaldibin, eta aztirin eh, Anebeloki eta Mikel Tapia. Horkerrez baina, hoi xe dituk eh, mm. darenak, bai. Eta mm. gero, ja, esan behar dik eh, finalistatatik, eh, iazko finalistatatik, Eneko bakarri daula eta, bueno, mm. hori ere yeah. badek, plus bat edo, etzeket? Plus bat edo. <laughs> <laughs> edo presio txoa? Presio txoa, igual. <laughs> bueno, presio ginez, <laughs> <goga ta>. <laughs> bai, beti, ematek, aurreko bitan egon da, eta Gainan beti gazetik dio saurreko nago ola imanota estea hola eta hori dana itxeko gogoa betiote, baina bueno, aldeuna ingo dugu beti bezala eta ateatzen denakin aurrea. Txutu gabe, eutxi eta eman. guitza gunbiaren eta gaizki garen oi hartzungi hurtzen askatu gura zuena motutu zitzaio gural bikoitzaren berchotan zein zoki dira zuen erreferenteak ze berzio larik gustatu izand zaizkizu edo bueno ba erreferenteek e, nik uste diet e, Ba, asko, bertxolari guztokok asko, baino nik ikus, guztokona, denborak ingoen dugu, iker zehamarra gala, niko uste diate, ba, satelite ikera garri nundir eta nundirtengo er, askotan ezte jakiten, eta baino gero, ba, Sebastian bate bai, eta Maialen bate bai, pff, egaina, amets, turriaga batean, niko uste, zaiak, askotan okurrente zehamarra, eta, eta bai, Baionak honak hainbesteare, izena egizaten nazi, da ikela... O, oh, bai, batez hori egaina, eta... Gero ja, nahi ere behag esan duena, zehama iker asko guztatzen zaitu. Umoreakota dauken, joera horretio. Hm. Askotan aipatu izan diago ez da, ikerren bertxokera... Bai. Bai. Zer dik berezia? Zergatik gustatzen zaiguk danoi hainbeste? Natu ala gala, zegoen ikinik gotatzen, izketan bezala egin don sensazioa maten dik, eta gainea, e, bat e, ikerarri ikera ondu dola uste diat, e, tartene puntuk, baina hola ibrutala e, ditula eta, ba, soziede bat gainezka dauna, bo, jarrikolik ege, den, bai, bai, bai, nik, oen dala, aste e, pare bat entzunian, e, zumarran, aito sarri eta bik, eta, bueno, alkarrahtu intzin saio bat, e, ona, bai. bai en mm. eh, humoren, eh, nundik, eh, irtego zan ezuan jakiten, baina, bai, bai, bai, bai, erra. Hmm. Olako bertxok eran, eh, bakarrenetako bat, dek, bera, eh, izateak ere ematen zio kalako plus bat? Bueno, bai, seguro asko emango zio, hain eh, dek, unikoa, xa honik, eke, txapelketare, ba, bueno, ez te eh, presentau, eta, badek eke, gaurra un txapelketa da honen, egin, eskertzeko eta mirestekoa jode, hola seitzia bertxotan eta hmm. maila hortan mantentzea, eta hobetzea, nik uste dira, mireztekoa dela. Bai, txapelketan parte hartu, eh? atentzioa ematen doena, nola inbeste tokitan da, ibiltzeko, nola usten dion, berei, hori oso atentzioa ditzen doena. Aurrea begira, ze helburu ze amets, ze ibilbide egineko zenukete? Bueno, Nik uste dati segi, azkenen hau e, baya, elburu jarretzizki baino, baino, nik ez teatuzte elburu jartzen hasiko baino, bueno, baina elburu bat izan ziki bertxotan segi, gustu agabiltzen arten, eta horrek zerbait ditzen behar ekarriko, nik uste dati hitzen danak e, zerbait izaten dola, eta bueno, gustu agabiltzen arten segi, eta gero ba, ez da gustua, ba, bueno, e, bera jetsita entzun niko izki hau. Bai, behar esan duena. Elburu jakinipe, hola, segi, oaino hartu ez dela guztua. Gainea ez da duztua gona nik hola bat jarri eta berra utzaino aiatzenan. Bueno, ikusko dugu, no aiatzen da, da torren hartuko dugu. Egunerokoan, e, arat zetzeki, gabiria oso bertxo hmm. zaleadek. E, bertxo irakasle moduan edo aritzeaiz, e, asmorik, e, bazzaetorrek, neskamutia bazatozek e, bertsotarako gogoz. Bueno, eh, gabirein haitzen hauk, haurten klaseu bat ematen diat, bestok ibili jubilin hauk, hor eh, baina ez teok taldeikoain, eta gabirein bazuzkeat hamar bat ume, baina, bueno, eiken die, bertxotan idatzen eiken die, eh? baina, bueno, e, bertxolaritzen, bertxolaritzen, bertxolaritzen, bertxolaritzen, ez dito behar da, azkenen, zaleare behar diatzen, gai jartzaiek, epaiek, danetik eta ningusteat, Bertsotan ez badaba, beste zerbaitetan... ...engoduenak badarela oindio... ...ta, bueno, esperantza pizkait izan... ...da bate mati, irtengo dut, nik uste diat. Bai. Mm. Horire politxe izango dut, ez da? Gara ibat e, bai. ie horri ikasle... ...ta orain e, beste irakasten... ...da gabiri bezelako herri batean... Bai. ...amar lagun aritzean, eri ikara garriru bai. izan zaiak. Hogei, ase hituan, lehenen gorten... ...aserako... hori edo izango dut, eta... ...ba, gero, ia ja, pizkanako gutxi hitu hituan... ...da horrengo ikasturtea zazpik eta, ba, iruat berri esaktu dituk, eta guztu ahiltzela amaten dik, eta, bueno, horrek epozza amatik. Mm. Gabirik, bestetik badik, herri izaera berezia, auzolanerakoa erakoa, e, santage eda, eta bestelako hainbat e, egun jakinetan, herria bilduta kopla kantari, edo bertxokantari ateratzen zeat, eta giro horrek ere lagunduko dik, ez da? Dudaik ikusten die, e, ba, bertxo eskola handa biltzenak, e, horre, oh, igual egunen ematen kantauko duguk, eta... Baina hori, esan deana, ba, asko, herriko gauza askotan e, bertsoa presente zeok, dala Santaeskea santa Eskea, o, aberri egunen eitxendek, eta bai, bat zehok, eta du daik ez. Er, gabiri lotzen dala bertxokin, oi, jakin edek, ezkenen osinalde esariketak eman ziogorri, ikustediate plus bat edo, bai. Gero transmisioa ere ipatuna ikonikek, e, Gabirian oso argi ikustendek, kate begiak nola lotu iku zuen eta nola osatu zuen kate oso indartsu bat, zuentzat ezinbestekoak izango ziren, e, eta dira, e, inaki murua, eusebi gartza bal, bai. orain zuek zat eta gero bai. ondorengoentzat zuek ere garantzitsu izango zate. Bai, nik uste gaina e, eman dela natural-natural, ze hori, e, transmisio hori, eta hori dela, e, fa, mirestekoa azkenen, e, Lan, sane, lan hain da, baina ez tala, benga, etorri gioz, eta gizzer, ez, gizir, ez e, inbitauta, etorri eta ba, natural-natural hartu dala transmisio hori edo, eta hoa indiore lana asko iten duela hieke, baina aldaketa hori ondo. Eta natural hartu dula hieke, ezkenen, baina hoa indiore iten dituela batzu bai. Seguran eneko, nola bizidezu, eh? bertso zaletasuna? Bueno, seguran gabiriko kontuik ez dut uste daunik, Baino bueno, seguran ebagidu baita duen bertsoeskolak gainda badabizela, dozena herri batume edo. Ta bueno, beste maila baten esango du, baina bueno, beintzat hemen badaula. Hori ere badek, ezta? Eh, bertsolaritza indartzu dagoen seinale. Orain dela oso urte gutxira arte Goierriko herri guztietako bertsozaleak ordizian biltzengintuan eta orain herrian bertan eh badizkiagu, e, aukerak. Hmm. Bai, bai, bai. Bai, lehen esan duenak guk ezken duen ume, umeta nola izan bertsoesko lako aukera ikota, bueno, oain ikusten da ia herri da ematen duela aukera hori, da horire politio da bintzat. Bertxolaritza azkain, ze zaletason dituzue? Bueno, ba, zesango dut, pelota ikusteata ikeragarri guztatzen za, pelota, pelota zalea, nekorea da. Mm. Eta, ba, gero, irakurrire guztu aiten e, bueno, gehienan bertxo liburuk, eta bertxolarin ematen joan maian azkeneko libururire irakurri dut, eta, bai eta gero, Tartek haula lengusukin da eizea, baina, bueno, ez, ez tauket eh, licentzik eta, eta guztat, ez pasea ikustea eta hori, ere bai eta gero kotxek baita ustez zaizkit. baina, bueno, ez, afizio galezti di hori, kasik. <laughs> baina, nike, afizio haula, ba, kiroleako pelota eta ikusteko eta haula asko guztatzen zait, bueno, hori batezak kiroleko afizio horik, nahezket, bertxotati aparteko. Hm. Eta, hemendik? ogei bat urtera, zuen burua non ikusten duzuen galetuko banizu, eh? Soziedade nahi, eh? Auzkalo, <laughs> <laughs> mendiko goi urtea. Ba, ez oso berti, mendik, eh? Ez dut baina nik uste gabirin, tal, baliz, ba, oantxo, ingurun, ibiltzei baleo, eta modu ibaleo, ba, guztua. Baina, bueno, bizitzak ematen doena eman goik, mm. eta antxe ibiliarko Ba, bai. <laughs> Oangoeran zatzen badu ondo, aber Bukatzaen joteko oroitzapenen inguruan, inguruangabedetu nahiko nizuke. Bertso inguruan zein da oroitzapenik onena betegarriena dezuena. Niankortzen naizin eh, Aio berez ziren batero. Neuk dautako eh, maila bin bertsokorrika edo antolatzen zen eta azkeneko korrririka ez, azken aurrekon einttzla Gabiri markina eta saio, boh, ikerarri ona ingendula, eta nik orduko rekuerdoa, dauket hemen, burun sartuta. Eta gero baita osinaldeko finalekoa adu daik, ez? Bai. Bai, nik osinaldeko horik, orduak ez, rekuerdo ezta nak, ez da, idone esateko, zai izaten da, baina bat baita osona, dauket, e, lehenengo finalea jaunitzenen eskola hartekon, Akordatzen ez, nola juguinen eskolatioa, teat, autobusen da, <laughs> launeke pankarta bat jarritaba zukeen da, bai, rekuerdo hori... Azpeitin. Bai, azpeitin zan da, bai, rekuerdo hori ba barrun. Eta txarrena? Ba, txarrena garbi, eh. Gipuzkoeko txapelketan, eh, final sortzirenetan arrasaten, eh, bertxotan esan eh, dugu, nola asten dan importantea izaten dela, ba, sortziko ondine... Gai eharri ziren eta doiniuken hastu, doiniu eaztu edabat eta gau, lehenengo bertxon da pigarrenen ego bai, eta bu, aldrebez asi, eta uraxe dauken nik buru uzatuta, eta antzoki hartan, eskola harteko, ne? Ola antzistiloko zerbait jainoan, da ehan badao zehose. <laughs> ba nik egin eh, zantxarrin naho, hantxe, etortzen nola bat esateko, Baina izan ditu garatzeko esan doan estiloko momentu ezin asmauta ez daize baino oantxe bat esaten enuke jaingo. Zuek bertxulari bezala, zer idiozue beldur gehien? Ez asmatzei edo, gehatzei edo, eh, gai ejarri eta ez mm. eta ezin irtetze irte horri, ikera errezko bildurro diotu, baina bueno. Jo, normalen beti, ez? Ba. Obeto xio, oberxio, obeti bai, bai. ateratzen. da, baino izaten die eh? bai. zeak buru ere beti berdin, ez da izaten da, Baino horri izango neokela nik ustez bertxotan ilturrika bai. hundi ina, ustela. Uh, nik ega ere, igual, gai bat eminita, ez da errastoik ez ere buruz haidan, o... <laughs> Olakorik, no. olakorik, inoiz gertatu zaizue. Eh? Gaia jarri ta uh, honeen ingurunik. Ba, nei ez, baino o sinalen gertautzen ere ondoko jarri ziona dio enon eh? enteitu. Da, eskerrak honei jarri dio. Nei tokatu bazitean ze esan berotenonda. Bai, bai, nei, nei bai, bai. ez baino. Mildurre ikera hartzen da horrak du Ai, norbere esku ez tauna da azkenen gai eta Bertxotarako zen molde edo zen eurri, dezue guztokoen. Lehen haitu esaten, <laughs> kafea tartzen, e, zean elorripen eta hamarreko txikie ondo inenziko oso polite dela, Gaina zortziko e, txiki ere, ba iberes, baino zortziko txiki inenzaten egin duen, zea ziola. E, puntu daten, pentsadu dagoen bat sartu ezko, eta amarreko txiki kematen dola beste lasaitasun mm. bat edo, eta bai, eta... Askotan hil izan dugu, amarreko txikia igual humorene libreko saion baten eta ondo irten dagoen oso politzea da lan ingustetan, amarreko txikia. Bai, amarrekoa eta agero hori sortziko txikia, bestea Sortziko bai. txikia gine, hola, golpea bikaina izaneziko oso neurri politzea. Bai. Askok puntu erantzunari bildur handia, izaten dio. Ozin aldean okarrezpanago finalean gainera ariketa horri xekin asten da. E, zuek bai bildurrik edo, edo guztoko ariketa dezue. Nei gustatzen zat, bai. zat baina, hombre, bere e, zeare badauke, arrisku ere he, ane, segundu gutxi izaten dia zean, eta asko honezko baina, ia galdure ikentu nik dut eta baina zailtasun horrek ematen dio bere zitasun bat, eta nik usteet oso ariketa politia dela bai, ondoinezko. Neire gehienetako bat gustatzen zaitena, puntu erantzune, ondo ondoinezko oso polite, Bero arrisku hori da, saitu nin ber dezuta herrimare beak ipintzeizu, ordun. Baino arrisku horrek ematen dio dotorezio bat. Gaur egungo sariketan askotan badakit, kartzelakoetan edo bakarkako ariketetan neurri mugak badaudela, 10ko goragoko moldeak erabiltzerik ez dagoela edo libre izanez gero ze egin eginhoi dezue, luzerako joera izaten dezue edo 10ko batekin nahikoa edo Ez, ez normalen Amarreko ondi bat eta ba, bastante seguru eukiezkio, seiko bat, eta, bueno, nik nahiko uste tohtzea do gela. Hmm. Bai, ni amarreko tik bine pasaren, haizein. Ja, bos rimati gora, ja, bu, haureti oz esandet, ja, nastur ego aletien gata. Toki eba dau nik uste amarreko. Bertza ondo betetzea da, ez bai, garantzitzea. Bai, bai, nik bai. Lako... Eta, ua ondo betezko, amarreko ondiat ondo betezko, hori arra izaten da orain arte, jarri dizueten, gaietan, ez dakite, gogoratuko ez zein gustatu zaizue, bereziki asko, originaltasunagatik edo zuei pare-parera egokitu zaizuelako, edo, esan, jo, ze gustora entzun nuen gai hau, eta ze gustora sentitu nintzen, gai honi bertsoa kantatzen. Ba, niko ondauketo, sinaldeen, lehenengo urten, kantaun nonen, e, txikin txekin gai jaerri zigun, aurtzaro ari buruz izketan aizeate, hola. Eta horrekin, gai oso nahi iluizu ziten, esanet, etor esateko baukezu... Eta kedozti horre pentsau izanen, nio, hiru bertxo, bota erren nitoa manio, ba, hor seire bota zizkian, mm -hmm. ta, gai oso polidea iluizu ziten. Nik ez, osin den esango nuke iaz, e, gurrukin, John Gurrutxakin, azpitearrekin, e, gai jarrezi duen, bi laun ginela, eta beti soltero izan ginienak, kuadreian azkeneko dozeak, eta mm. oain nik, e, bikotea bilan nuela, yeah. Eta hua bakarri gaudzela eta oso harik eta politien gindu lan ikustet eta gai ona. Bistela netza eta hola akordatzen mesteik. Ineiz jarri izan zehate pentsatzen, jo, holako gaiiren bati gustora kantatuko niokek ba. Etxean edo pentsamenduan zaudetela, jo, holako bat jarri ezkero. Hmm. Bai, ez que gaien bati esatea hola baina askotan igual hartzen duzu bercha.biz.comen no. bat mataitzen duzu ta jode hori ningunik epa eh mm. totzai paseak baina hori izaten da ethetik bai baina sola gaien bati bai nike hola bai oi pentsao izen da dio gai ona baina hantse gai bat esateko hola okay. ez da u gaio konkretu gai bat Juergan eta Bertxoak antatzea gustatzen zaizue? Bai, nik esan gero nuke, Gustavo ez dakit jarraztutek egin behitzet. <risa> bai. bai. <risa> eta inporta izaten zaizue, norbaitek esaten maldimen zaizue. Hombre, Bertxo lari! Bertxo malbotazak, o... Bueno, hori ira izaten da, eh, zuk... Eh, askotan igual Bertxotan aitzen gehiago garen enola bakarrik eta zean... Baina tokatzen daren bat, ba, askoetik izaten, eh, pe, pelmoa bat tokatzen daren. Zuez bat zare, izaten da, eh, ontsi eneo, eh, behar txotako. Baina, bueno, normalen, eh, errespetatzen du. Bai, etzaiko, nahi behintzela asko toko jendea. Ba, Pare mat. Bai, batean, ba, da geure akten, bak, ba. uste entzelaiko. Baina usteet hori, ba. sanoa. Gogoi baldin bau baita eztelare, ba, ba. eztelare izketan egin ba, ba. dugu. Ba, Baina, ba, <laughs> Aukeran gaiak jarrita edo librean nahiago. Ni librean nahiago. Bah, segun hundan, errin baldin badala, librean nahiago. Dana ezautzezu, errin gurun baldin badala. Bertxo anyo... afari eta olakotan guztuana eta nikan, librean. Gainia politea igual ez ezautzen, baina, bueno, ikenduzu. Alako, ber, afari zehar, yeah. ba, u alako izangoeko bat emabeti jotea, aui, e, txistea deko, esaten dizuna eta beste azta da. Bueno, olakotan nik usteet, hmm. ni librean guztu Bai, librean eguztu da, ono aldimaga guztu haitzen gara baino. Hmm. Badakit ikusten da, biok oso lagunak zeatela. Baina kokagaitzen, martsoen amaseian. Bi biok final berean kandatuko hmm. dezue, eta, bueno, atzetik, elkarrenak ere entzungo dituzue. Eneko, hmm. aratzek, potoren bat edo egingo balu, Ipoztu ingo itzateke? Eus, pena, pena. Eus, <risa> eta betola irazteko... Bueno... Iraazte ma du, hombre, beti irazinei zu, baina ezte nahi beste aizki indolako irazin. <risa> Ego ondo indetelako irazte ma, eta erkei baina... <risa> eus, ez. Poztu den hitz egingo besten faiokatio. Eus, <risa> eta eus. Eus, eta eus. <risa> eus, <risa> eta <risa> <risa> <risa> entrenamenduak ugaritu egingo itzu edo... Eus. <risa> Igual txamaz bai. egin eh? behin behintzak gehau, eta bai, beste saioen maa badianik bat hor, hmm. urren goztira lehen eta, bueno, han egin eta hoi gara honak izatean ditu gen entrenamentu horiek. Bai. Ba, bai, joan erteko antzea. Gehiore ez, eta, bueno, joan erteko isegi, eta, a beh. Ez dugu aurretik eh, askorik hitz eh, egin, baina harriketa bat jarri nahiko nizuek, bertsolariak eh? Bertxolariak zaretenez, Gaurko saioari edo, bertxoren batekin amaiera ematea. Hmm. Musika pizkadoa jarriko dugu eta bukatzen denean, horrekin emango diozue bukaera. Bai? Bai. Ba. You make me smile With my heart. Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my favorite work of art Is your figure than Greek Is your mouth a little weak When you open to speak Are you smart But don't nahi dezuen hasi eta beste haxegi. Duen bidez pasatu dugu Iagure bizi dana Bertxoen munduz jardutea zan Horaintxe gen euka plana Ordu bete bato hartzerako hementsaigu joana ta espero detentzuten zeona gutxi aspertu izana Larumbatean goizean heiliki Ta Espainetan humorea, Segurara nio gerturatzeko, Izan dugu adorea. Izketa aldie ea raizanda, Eman diou kolorea, Berri zezuek nahi dezuenen, Pozik etorriko geha asko eskertzen dizuegu, onainoko bisita egin izana. Oso guztu egon geha, zuen bertsoi bilia eta zuen bertso zaletasunaren berri ematen. Zorterik onena izan dezazuela, bai osinalden eta baita eta ernearraitz ere, eta segi, humoretsu eta bertsoari zuen ekarpenak egiten. Eskerri da, eskerri. Torino, se transforma. Ah. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato. Sobre el que caería el vino Zapato que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da Lo que recibe Luego recibe Lo que da NADA ES MÁS SIMPLE, NO HAY OTRA NORMA, NADA SE PIERDE, TODO SE TRANSFORMA. eta parjit gartzelai esa ospena eta isiltzea koien legea zutani euren gisara eukitzea dituz... gure legea eskerroneko izatea da altzairu atzea da gune gargasen mende gaudeno kokerro gaude ez dute usten maitatzen gaue Aratzek esan digu, deitu ezkerro pozik. Itzuliko direla. Sirena garrai, si Eta ziur gaude, berandu baino len aitzakiak eta arrazoiak izango ditugula, beraie deitu eta berriro hemen maiinguruan elkartzeko. Eutsi zioten minari baina bakar dadea kirentxi Gorteek justizia egin zieten matoi txukunen gisan Maiz borrokatua kira ungo goz baina maizago iltzean Zorterik onen onena, enekori osinalden eta biei herni arraitz sariketan Ezer ez gatik ez moralik abe rena garra isi bakarra gaue. Segi dezatela bertsoaz gozatzen eta bizitza neurtuz neurrigabeki gozatzen. zeti lorka Victor Jara ho izan salagunen bila. izan dira gaurko kontu eta kantuak, Datorren astekoak beste batzuk izango dira. bestein bat lekuta zerren da ama asko entzule gaur ere, irrratiz bestaldean egoteatik eta datorren astera bitartean izan zoriononttxo. Aio? Zirena garra ii paarragabean. zatoztean aiei borrokan lagundu nahi duten guztia. Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon padago, arraniak itxasoa behar du herriak zude arzaitu. Gure gogoak iran arte ez da beldurran agusituko, Ez dute usten maitatzen gauean, ezagurrik ez negarrik gauean Ez zergatik ez norari gabe, sirena garrai isi bakarra gauean Sirena hautsa garra bakarra gauean, sirena garra